hoofstuk 285, verkeerde oordeel van die dorpsrechter oor Yahshua, Jozef gaan krachtig daar teen in, valse getuies, Jozef gee Yahshua in berisping, die oordeel van die ewige rechter, Jozefse vergissing en die teregwijsing van die keinkie. Toe Jozef die volgende morgen weer met sy vier seens in die dorp kom werk het, en die keinkie met hom saamgekom het, Hy daar in dorpsregter na hom toe gekom en gesê: "Luister timmerman, dit is nie loflik dat jy die seentjies steeds altyd saam met jou bring nie, want ten eerste het hy 'n giftige uitstraling en ten tweede word die kinders wat hy aanraak spoedig daarna siek of sterfspoedig of word kort daarna doof of blind." By die antwoord van hierdie leen het Josef die byl op sy gesit en aan die rechter gesê: Bring die getaies hierheen, wat sylke kwa dier my uiters onskuldige seen Joshua geleid het, dan syl ek met hulle die tempel gaan, om die saak met hulle voor Elohimse hoopriester te laat skik. Hierdie rechter was echter omgekoop dier die vader van die verdorde seen, en hy daarom in middel gesoek om die jong seen van Josef so verdag moendlik te maak. Na hierdie voorde van Joosef het die rechter weggegaan, en binnen kort tykie later en meenigte kinders, maar die vreselikste kwale gehad het, hy die door by my een gebring, en hulle na Jozef toe saam geneem. To hy daar aangekom het, het hy aan hom gesê, Dit moet jy nou eers sien, dit het ons allemaal aan jou giftige kind te danke, kyk, hierdie kinders is dikwos waar die kind besoek afgeleen met hom gespeel, en kyk, Dit is die heerlijke vruchte daarvan, spaar dus ons dorp en laat jou pes thuis. So toe Jozef dit van die rechte gehoor het, het hy hom vererg, die kleinkie eenkant geneem en hom op ernstige toon aangespreek, asof hy sy gewete wil aanspreek en gesê, Waarom doen jy toch sulke dinge? Kyk hoe hylle daar onder lei en bovendien haat en vervolg hylle ons daar oor. Die kankie daarin teen het aan Jozef gesê, Die woorde wat jy nou gesê het, kom nie van my nie, maar uit jouself, want jy het nou die woorde gespreek van die rechter wat in leenaar is, en nie my woorde wat ewig waar is nie. Maar teen jou sal ek evenwel daar oor swyg, en jou geen berisping gee van vanweer jou geleende woorde nie. Maar hierdie omgekoopte rechter kan van wie vanweer hierdie beskuldiging en welverdiende tigte ging in ontvangst neem. En dadelijk was die rechter stokblind. Almal echter wat saam met die rechter gekom het, was hevig ontsteld oor hierdie gebeure. Sommige het jy het verward geraak en geskreeuw, laat ons nou so vinnig moendlik maak, het ons hier vanaan wegvlug, want elke woord uit die mond van hierdie kind is, daad wat volbring is. Maar toe Joosef ook sien dat die rechter blind was en dat hy om daardoor sekerlik baie moeite sal berokken, het hy self kwaad geword vir die kynkie, om aan sy oor lappie geneem en een bykie daar aan getrek en om ter wille van die mense daardoor te straf. Maar die kynkie het daardoor ergerlik geword en op heel ermstige toon aan Joosef gesê, Laat dit nou vir jou genoeg wees, dat hulle soek en nogthans nie vind wat hulle soek nie. Jy het hierdie keer nie gewys gehandel nie. Weet jy dan nie dat ek aan jou behoort nie? Waarom wil jy my verdriet aandoen terwyl ek jou kind is? O, doen my voort aan geen verdriet meer aan nie, omdat ek immers aan jou behoort. Jozef het spoedig sy fout ingezien, die kynkie geneem en hom aan sy hart gedrukt. Alle omstanders het echter spoedig uiteengegaan weens uitermate groot vrees vir die kind.